Today we have no crime, no disease, no war, no aging, no suffering. Each of us is genetically designed to fit perfectly into our place in society. Brave New World is a futuristic film based on a novel written in 1931 by Aldous Huxley. Although this film's plot was ahead of its time, it succeeded in anticipating a series of human rights violations that people around the world are confronted with today. In the movie, a global government controls society through invasion of privacy, censorship, and indoctrination, among other things. In this scene, we see as children are brainwashed through an audio recording that plays as they sleep. This is reminiscent of the children's song and stories that the North Korean regime uses to indoctrinate citizens. Respect daughters and gammas and betas. Everyone is useful. But I'm glad I'm an alpha. There's a place and a purpose for everyone. So everyone is happy. Those who resist receive a drug that relaxes them into a submissive state. This is symbolic of communist regimes such as Soviet Russia using psychiatric institutions and drugs to try to control dissidents. Everyone is useful. Is useful. But I'm so But glad, I'm, so I'm, I'm, so glad I'm, an I'm an Alpha. I'd hate to be as dull as a Delta. But or have to, have to take orders, orders like, like a Gamma. Or to keep track of things like a Beta. But, But everyone, everyone is useful. Is useful. I mean, why all these notes? Why all these tests? What's the point? I thought everything here was supposed to be perfect. We have our problems too. But with your help, I can design programs that'll give people happier lives. John is considered a savage so to the leaders to of the regime, which he refuses to submit to government control. Yes. So the government seeks to study and manipulate John's behavior in ways that have an eerie similarity to how oppressive regimes are beginning to use digital technology against dissidents and opponents. Oblivious new world that has such people in it. Don't you know what they're doing to you? What you're doing to yourself? It doesn't make you happy. It just enslaves you. You're not happy. Listen to me. You're just numb. In Believe the movie, in the concept of privacy Find or individual personality Roll is treated the as the a crime against the state and Roll social stability. People are dumbed down into believing that everyone belongs to everyone else and if they disagree they are being antisocial. John attempts to resist this lack of individuality and uniqueness and is punished for threatening the social order. John prefers to return to his nonconformist condition which is depicted by the government as savage he struggles to achieve individuality and dignity but his efforts end in a tragic death Wondering why you haven't seen the savage lately? It's because he hasn't been here. We'll show you where he's been when the news continues. Stay tuned for more details. There's more to come. Let's go behind story the story and more when we come back. Authorities say it is difficult to imagine anyone choosing to isolate themselves from society, but our savage John Cooper has done just that. You're looking at a live We're picture from the abandoned picture. microwave tower. What do you want? What do you want from me? I have nothing to give you! What about you, John? What do you want? I want pain. I want freedom. Unlike I a Hollywood goodness. movie with a happy ending, people. John's death is Huxley's people. ultimate warning about the challenges that individual citizens will face in the future when they seek to resist an increasingly powerful state this is reminiscent of the stories of millions who died in soviet gulags but even more tragically one wonders how many will even seek to resist future governments armed with data technological tools and power never before seen in history to be awake is to be alive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 Daniel, Patrik och jag återigen. Så välkomna. Och, kan. Ja, och vi kan ju börja med. Eh, Patrik, du har varit med i en, en annan podd. Så har gjort ett lite gästspel. Kan du berätta lite om det? Ja, men. jag har varit med i en podd som heter Clues Chronicle. Eller The Clues Chronicle tror jag den heter. Och som jag kan rekommendera varmt. Och ja, hur hittar man den? Det är ju alltså. Det är ju det här Clues Forum som vi har pratat mycket om och det är ju han, Simon Shacks forum får man väl säga. Eller det är ju han, han och en kille som kallar sig Hoj Poloy som, som driver det här forumet och det är ju de som har grävt mycket i det här jättelika mediebedrägeri som vi lever i och och det som var öppningen där, det var ju när de började titta på händelserna den 11 september. Och det är ju Simon Jacks som har gjort den här filmen, då, September Clues. Men hans han stannade ju inte där, om man säger så. För efter att han hade gjort September Clues och kunnat visa med vetenskapliga metoder, får man väl säga, att de tv-sändningar vi såg, av eh, den 11 september-attacken, inte kan vara något annat än en förenspelad film. Så fortsatte han och eh, Hojt Polaj och de andra som, som hjälps åt på Klusform. De, de tittar ju på andra saker, de tittar på eh, rymdfärder och månlandningar och Atombomber och massa, massa andra saker och kunde konstatera med hjälp av, av sin förmåga att, att granska bilder och, och logisk eh, deduktion, komma fram till att de här grejerna de stämmer ju inte heller. Och då började väl eh, Simon Schack ställa sig en fråga som... Nog väldigt många människor har svårt att ställa sig och det är väl det här med vetenskap. att Det handlar ju om att ställa rätt frågor, det handlar om att ställa bra frågor. Och den fråga han ställde sig det var ju alltså att om det nu är så att det här med NASA och, och hela rymdgrejen och satelliter och det här är ett stort bedrägeri, ett stort påhitt, Hur står det då till med vad vi vet egentligen om solsystemet? Så att han började ju titta på det och det gjorde han för fem år sedan. Och nu har han kommit ut med en bok som han kallar för Dirkos och där han presenterar en modell av solsystemet utifrån de observationer och den information han har kunnat ta fram. Och det visar ju sig att eh, den koperniska modellen den stämmer inte geometriskt. Man kan alltså inte från de observationer och det da de data som finns komma fram till en koperniska modellen, det går liksom inte. Utan den är en geometrisk omöjlighet. Helt enkelt. Och det Simon har gjort då det är att han har eh, tänkt ut en annan modell. Och det har han gjort genom att gå tillbaka några hundra år i astronomin. Och sen har han ju gjort, och det är ju det som är... Eh, Mest makalösa får man väl säga med den här modellen, då tyckos. Det är det att han har ju upptäckt då att vi är och jag menar all, all data, alla saker man kan se vad det gäller stjärnparallax och så vidare, visar detta att vi är ett geocentriskt solsystemet är alltså geocentriskt. Det, det är solen. Som rör sig runt jorden. Men vad det inte är. Och det, och det är det som är så viktigt att göra detta så intressant. Det är det att vårt solsystem är inte ett geostationärt system. Det vill säga ge och det är jorden va. Det vill säga att jorden är inte alls helt still. Jorden rör sig i en bana. Men den rör sig inte runt solen. Utan jorden rör sig i en bana och solen följer med så att säga jorden i den här banan och rör sig hela tiden runt jorden. Men det som är så intressant med den här banan då det är att, att den är väldigt väldigt långsam. Sol, jorden rör sig 1,6 km i timmen vilket innebär att den rör sig ungefär 14 000 kilometer på ett år. Mm. Och det är just det som är den här stjärnparallaxen som man kan mäta upp då. Det vill säga att när man, man mäter hur stjärnorna rör sig i förhållande till varandra. Och då kan man konstatera att jorden rör sig. Och det var det som var kan man säga, the big win eller det stora genombrottet på 1800-talet för den koperniska modellen för den var inte så populär för den, den den hade och har fortfarande väldigt många problem. Men då när man kunde konstatera det här att jorden faktiskt rör på sig genom att, att eh, mäta förändringen på stjärnorna då va. Då ansåg man den koperniska modellen bevisad. Men och det är det som men det är fortfarande alltså det är ju väldigt stora problem för att den här den här parallaxen som man mäter, den är väldigt väldigt liten. Och om det skulle vara då så som man anser att det är enligt den koperniska modellen då att jorden rör sig 300 miljoner kilometer i sidled varje år. Då innebär det i sin tur då att om man gör en sån här triangulering när man mäter de här vinklarna då, då gör man ju så att man, man mäter en vinkel mellan stjärnorna eh, i juni då. Och sen så mäter man, samma, sen mäter man de här stjärnorna igen i december. Då får man två vinklar. Och sen tänker man sig att den här basen på den här triangeln den är 300 miljoner kilometer. Det, eftersom det är så mycket man antar att jorden har rört på sig då. Enligt den koperniska modellen. Eftersom enligt den koperniska modellen så, så rusar jorden runt solen i 100 000 kilometer i timmen. Så att då blir det 300 miljoner kilometer på ett halvår. Mm. men det som händer då och det kan man ju förstå om man tänker lite kring sån här triangulering då det är ju att då blir basen på den här triangeln blir väldigt väldigt stor och det innebär att då kommer stjärnorna otroligt långt bort enormt långt bort men om det istället är så som Simon hävdar att den här basen på den här triangeln den är inte alls 300 miljoner kilometer utan den är bara 7000 kilometer för det är så långt som jorden rör sig på ett halvår. Om den rör sig bara 1,6 km i timmen då. Mm. Men äm, ska, ska vi ja. låta lyssnarna lyssna på den podden. Så vi kan komma in på vad vi ska prata om idag. sen också. Ja det kan vi väl göra. Mm. För, äh, men den kan, podden kan man ju hitta på The Clues Chronicle. Eller på septemberclues.info. så finns det lyssna på våran podd där. Så där kan ni hitta avsnittet med Patrik, Simon, Hojpoloj och med också med va? man. Ja, så så det är, jag har inte lyssnat på den men det ska bli väldigt spännande att få göra det. Och där, där kan ni få höra allt igen på engelska. Jag tror vi har fått med det mesta i de tidigare avsnitten som vi har haft. Men det finns säkert andra aspekter som de... Uh, andra frågor som de frågade i den podden också. Det kan ju köpa boken också på uh, taikos.info. Mm. Mm. Och Precis. som ni hör på mig så tycker jag ju det här är väldigt intressant och jag tycker det ligger väldigt mycket i det här. Och jag tror att vem som helst som tar sig en ordentlig titt på det här inser nog samma sak. Att det här är inte några... Det här är inget trams. Utan det här är, det här är riktig vetenskap. Uh, och den visar ju på någonting väldigt, väldigt intressant. Och naturligtvis någonting väldigt, väldigt märkligt också. För att vi har ju fått lära oss sen vi, sen vi började första klass i skolan. Att den koperniska modellen, den är minsan den enda rätt och riktiga och den enda som fungerar. Men det visar sig att det är ju faktiskt inte så. Nej, precis. Mm. Men ska vi gå vidare då och... Då kan vi knyta upp säcken kring Drottninggatan för det var ju faktiskt en årsdag till den händelsen. Och ja, jag tog faktiskt tag i en sån här exemplar av tidningen Metro i fredags och då skulle de förbereda alla på den stora dagen. Och då är det bland annat en, ett vittne som heter Stina Nordström och jag kan läsa en, ett litet stycke här då. Stina Nordström fick syn på en pojke som satt fastkylad med huvudet i ett plexiglasfönster på uteserveringen. Hon och flera andra personer sprang fram för att hjälpa honom. Kraften var så hård att han strövlar och strumpor flög av, säger hon. Eh, ja, så att Om man bara tar den, de meningarna och tänker lite logiskt och rationellt. Eh, hur, hur kan eh, strumpor och stövlar åka av av en kraftig smäll? Det är liksom sånt som man kan se i många andra sådana här event också. att det, De har en fetisch för att skor och, och strumpor ska åka av när de blir träffade av, av fordon. Men, men realistiskt sett så, så händer ju inte sådana saker. Och sen kan man också ta vidare. Så är det ju... Vad man vill genomföra då så finns det lite olika punkter och då är det ju, har man ändrat gatumiljön på Drottninggatan. man har ändrat de här betonglägenen så har de bytt ut 900 kilo betonglägen mot 4 ton så att det ska stoppa, det är liksom, man, man kan ju göra ett terrorattentat någon annanstans om man nu skulle vilja göra det så vad, vad skulle det känna för? Ja. Och man kan ju fortfarande göra det på Drottninggatan för de står i fel riktning så man kan ju bara åka emellan dem. Ja, precis. <laughs> men, <laughs> men det de menade på då, alltså det var det att den här lastbilen då på Drottninggatan den lyckades alltså forcera de här betonglägenom på 900 kilo. Ja, och skjuter fram yeah. framför sig. Och ja, jag har fått... Jaha, det, det var det är alltså så scenariot är. Ja, vad jag har fått. Ja, det. Ja, det, det är ju att den... Om man går på videon som, är, som filmar lastbilen, eller som hävdar att de filmar lastbilen- eh, så ligger ju lastbilen i höger fil och eh, Då ligger den ju i den filen den ska ligga i, så att säga. Och kan lättast åka in i rutan som ligger på höger sida av gatan. Vilket den också slutligen gör. Eh, men vinkeln som den får är ju lite konstig- eh, så det är ju liksom som att vinkeln är som den, den borde ha åkt i mitten på Drottninggatan och sen svängt in. Eh, men man kan inte ligga i mitten på Drottninggatan för att det är eh, parkbänkar och krukar i mitten överallt och även betonglejon på sina platser. Eh, så det blir liksom för mycket hinder. Eh, så antingen har den legat i vänsterfil eller högerfil eller så har den kommit in från Mästersamhetsgatan och inte alls åkt på Drottninggatan. Mm. Eh, och eh, vi spekulerade i att en kanske åkte på Mässe i nedförsbacke. Svängt vänster, åkte in i rutan, fått den här vinkeln som den hade som alla har sett på Aftonbladet. Och touchat med baken på ena trafiklyset eh, som var böjt. Vilket förklarar varför trafiklyserna som är på höger sida av gatan, längst bort ifrån rutan, är hela. Hade lastbilen legat i högerfil så borde den smasha och åka rakt igenom den lyxstolpen som är framför lastbilen förutsatt att den ligger på höger sida av Drottninggatan. Samma sak på andra sidan. Ligger den i vänsterfil så borde den ha åkt in i det trafiklyset som ligger där. Men det gjorde den inte för de var hela. Och Martin besökte mig och några andra i Stockholm i helgen. Och då visar jag det här för Martin. Mm. Mm. Hur kommer det sig att, eh, att de här trafiklyserna är hela? Även om de hade legat i högerfil. Eh, så det finns ingen plats för att lyckas runda den här, det här trafiklyset. Det är fantastiskt konstigt. Mm. Eh, och att eh, som vi har nämnt tidigare då, att lastbilen då på videofilmen har en annan färg och inga vita bokstäver. Och att den skulle ha fått upp en fart på mellan 60-90 km h timmen– –vilket man inte hinner få upp på några få hundra meter. Dessutom hävdas det att det låg en securitys van– –och inbromsade lastbilen i början på sträckan. Så det innebär att lastbilen alltså en ännu kortare sträcka än de här 400 meterna– –och hinner, hinner få upp den här farten på. Mm. Och jag, jag kan bara inte se att det är möjligt. Nej, Martin, just... du som kör lastbil, jag vet inte hur många hundra meter det tar– och kommer upp i 60, Nej, det tar ett tag. Men då, då har den alltså inte ens 300 meter på sig att komma upp i det. Nej. Nej. Och sen kan vi läsa i, i den här turnémetro då om lagstiftningen. Alltså det här äm, förberedda, äm, de har förberett inför sådana här event. Där står det bland annat att ja. regeringen har lagt flera förslag på att skärpa lagen i spåren av attacken på Drottninggatan. Bland annat ett förslag som precis varit ute på remiss om att kriminalisera deltagandet i en terroristorganisation. I februari presenteras även några nya lagförslag som ska göra det straffbart att i terrorsyfte skaffa sig kunskap om vapen och sprängämnen på nätet. Dessutom föreslås att grovt dataintrång ska kunna klassas som terrorbrott och polisen får utökade möjligheter till telefonavlyssning. Så här vill man då... Detta är alltså... Ja, detta är som alltså anledning av attacken på Drottninggatan då, ja, säger man. Precis. För att det var väl en ensam, ja, ja. förvirrad person eller vad jag... Ja, mm. ja. det var de hävdar. Ja. Så att då kommer ja, ju det här, här liksom är... ökad övervakning och avlyssning och vi ska ge upp våra friheter för att staten ska mm. rädda oss då liksom. Ehm, ja. Sen, och... Ja. Sen har vi också polisen och säkerhetspolisen. Efter dådet på Rottninggatan hyllades polisen för sin insats. Kort efter dådet växte allmänhetens förtroende för polisen. Visade flera undersökningar men i en utvärdering såg man att alla poliser inte hade tillgång till rätt skyddsutrustning vid dådet. 3000 utrustningspaket beställdes. I höstas fick FRA och MUST även 430 miljoner extra för att bland annat jobba med att upptäcka terrorplaner i förväg. Så ja. Nu ska de anställa några till som ska sitta och, och, och avlyssna. vanliga medborgare. Mm. Så. Nej, ja, det, det är. Det är märkligt och jag kan ju säga det att en sak som jag upplever som väldigt positiv i alla fall. Det är ju det att fler och fler människor blir ju faktiskt i olika grad naturligtvis. Men medvetna om det här med media det är inte alltid att lita på och att de, de gärna förvränger och, och överdriver saker men jag tror att det som människor har väldigt svårt att ta in och verkligen förstå det är hur såna här oförblomerade eller hur man ska uttrycka det gigantiska lögner som de rör sig med och, och vi har ju alltså de här så kallade attackerna då som en sak. Eh, och det, alltså människor kan ju inte tänka sig det att, att det skulle vara så utstuderat och så fullständigt falsifierat så att man gör en sån här sak. Alltså man säger att, och, och jag menar hur, hur många spaltmeter har inte producerats om den här attacken på Drottninggatan? Mm. Och det finns ju alltså, det pratade vi om i förra avsnittet- det finns ju enorma problem kring den. Och, och det var ju bara som du sa nu- att jag menar, om man bara gör en... Vad ska man kalla det? Hur plausibelt är det att... att, att, att händelsen skulle kunna gå till- på det sättet som beskrivs- så, så upptäcker man att det går inte. Nej. Men det är ju ingenting som man följer upp. Ingenting som någon... Tidning eller någon skriver eller pratar om. Det går inte liksom. Det är Nej. fullständigt utanför all mediebevakning. Mm. Mm. Och det tycker jag är väldigt intressant och mm. väldigt märkligt och ja, faktiskt väldigt otäckt också, då, samtidigt som man då hela tiden håller på att använda den här typen av händelser då för mm. att skruva åt lagstiftningen. Steg för steg, mm. och det var ju precis det som hände i USA också efter den 11 september. Då, va? Att då hade man ju redan färdigskrivna lagar. Som, och det är också så, såna här saker som det är ju så märkligt att några veckor efter 11 september då, så fanns det massa sådana här färdigskrivna lagar som, som inskränkte. Ja, oh, som amerikana... Patriot Act. Ja, precis den här Patriot. Den var helt färdigskriven, va? Och naturligtvis mm. så var ju hela amerikanska befolkningen chockade. Av den här händelsen då. Så mm. att det var ju inte liksom någon slags... Någon större offentlig debatt kring det. Var, utan människor var ju vettskrämda. Och ja. ville ju ha mer trygghet då. Mm. Mm. Eller mer jag säger Det blir också att... så, så sjukt att för de nya, nya lyssnare- som kanske inte har satts in i, i vad Patriot, Patriot Act är- är det alltså att eh, man kan alltså bli... bli eh, tillfångatagen i USA av myndigheterna- och... Eh, slängde i fängelse om man exempelvis skulle förneka 11 september det sättet det har presenterats på man skulle kunna bli terroriststämplad och du får inte ringa någon advokat och du får sitta inne på obefintlig tid så de kan alltså bara rakt upp och ner som en polisstat bara ta alla dina friheter ifrån dig på stubbinen för att du har åkt till USA och förnekat 11 september och att det skulle gå till på det sätt som representeras i medien. Uh, och det har tydligen hänt någon enskild person som, som har blivit uh, inkastad i, i, i fängelse för uh, det. Jag mm. vet inte om det är sant, men jag, jag har läst och, och hört om det. Det är det som det är så stor det är. Ja. I, I England så använder de sig av terroristlagen uh, för att stoppa två unga österrikiska. Uh, Eller det, det var en österrikisk kvinna i alla fall som blev stoppad i gränsen. och vill prata om uh, invandringsproblematiken på Speakers Corner där man ska få. Vem som helst ska få prata. Det är man ju så stolta om och liksom Men hon blir stoppad med hänvisning till den här terroristlagen. Som är byggd på sådana här falska psykologiska operationer. Så att man, ja, man stoppar ju människor ja. som uppenbarligen inte är ja. terrorister i den bemärkelsen som man vill ja, göra gällande. Då. Det är ju bara för att stoppa folk som är som oss. Som har börjat se hur saker och ting egentligen fungerar så att det här inte får komma fram eh, i media. Men sen eh, återigen då så eh, även om eh, du Patrick kanske inte håller med mig till, till 100 så för, för nya lyssnare då som kanske eventuellt har lyssnat på andra poddar så är det ju så att jag, jag tror att många nya lyssnare ifrågasätter hur kan den här makten finnas i media och de gör också troligtvis falska de har eh, drar falska slutsatser om hur de eh, tror att vi uppfattar världen. Det vill säga, de, de tror nog så här, aha men menar ni tre att eh, den här makten då äger alla skribenter i alla tidningar, äger de alla CIA-agenter och alla FBI-agenter? Och mm. många då vanliga, vanliga svenskar som kanske lyssnar på det här, de drar nog den slutsatsen. Mm. Men vi, le vi lever i en komplex värld och eh, Folk som då jobbar på tidningar, exempelvis på Aftonbladet- där verkar Det verkar ju vara så där är min gissning då att redaktörerna som bestämmer vad som ska visas på SVTs aktuellt rapport i tidningen, de är ju högt uppsatta i det här nätverket. Eh, och sen behöver det inte nödvändigtvis vara så att alla som är under är med på det här. utan en vanlig skribent på Aftonbladet som skriver en annons kan faktiskt tro på den annons de själva har skrivit. Eh, så att det är redaktören som har koll på vad det är som publiceras. Och det är viktigt då att de vanliga lyssnarna som lyssnar på det här programmet inte uppfattar oss som om att vi tror att alla är köpta. För det är inte det vi säger. Nej, precis. Det är en, det är en väldigt bra och viktig poäng du har där, Daniel. Jag håller helt med dig. Jag, jag har inte alls någon, någon avvikande åsikt från det och, alltså, och vi, har, vi har ju pratat om detta tidigare också för att det är väl ofta den, vad ska man säga eh, tankevåld man, man gärna hamnar i när man, när man tänker kring sådana här saker som om man till exempel tänker kring månlandningarna då, att hur skulle det kunna vara en konspiration för det måste ju ingå hundratusentals människor då som –var på Nasas lönelista. Men det funkar ju inte så. Va? Utan man, man, det finns ju det här engelska uttrycket compartmentalisation. Att mm. man har en liten grupp som, som bygger en månlandare. Så, så, och de kanske tänker när de bygger och undrar hur den här ska kunna fungera. Liksom. Men det är ju inte vårt problem för sen lämnar vi över till en annan grupp. Mm. Som, då, som inte vis, vet någonting om men de ska tydligen testa den här och se till att den uppfyller alla spesar och sådär. Och på så mm. sätt så behöver man bara ha en, ett litet antal människor som är inblandade i hela, eh, som, som har hela bilden då. Mm. Mm. Och sen då så förutsätter ju detta naturligtvis att man har media helt på sin sida då. Och att man har ett lika kontrollerat media. Och det funkar ju precis på samma sätt som du beskriver Daniel. att Det är ju inte så att varenda journalist på en, en, en tidning eller en tv-kanal... Att, att de är invigda i detta. Utan de får uppdrag att skriva om olika saker. Och då kommer de här nyheterna från, från erkända källor som Reuters eller TT... Och så, där, och så skriver de om detta. Eh, och, och, och gör sina reportage. De, de, och sen och... så har de ja Ja, vad tänkte du säga Martin? De vet ju vad som förväntas av dem. Och liksom, om, man, om man kliver utanför ramarna så får man ju... Eh, kanske en reprimand. Och det är ju samma med typ om man är en professor ja. eller forskare. och Så, så vet man också vad, för, vad som förväntas av en. Och liksom skulle man presentera... Att man tror att eh, jorden är i centrum så skulle man inte få behålla sitt jobb. Liksom. Nej, äh, precis. Men, äh, och, och det funkar ju liksom på ett sånt ett toppstyrt sätt, precis som Daniel pratar om, att du har alltid en ansvarig utgivare på en tidning. Och om en journalist skriver en artikel som då inte ligger i, i någon viss linje eller någon viss agenda då får ju den journalisten inte förklarat för sig om man har en dold agenda den, den får ju naturligtvis förklarat för sig den här dolda agendan utan han bara får förklarat för sig att den här artikeln vill jag att du skriver om eller att du kasserar och skriver om någonting annat man får liksom ingen närmare förklaring vad, mm. vad det är för problem med om man skulle skriva någonting som inte passar mm. och sen är det ju så att det här är en stor del av det här liksom media eh, bedrägeriet som vi ju faktiskt lever i. Det är ju att det handlar ju minst lika mycket om eller nästan mer om vad det är man aldrig skriver om. Vad det är man inte skriver om. Som mm. vad det är som man, man skriver om. Och nu, nu, man ju, nu har man ju blivit sån här att nu håller man ju på att, att helt fabricera jättestora katastrofala händelser. Och det har man ju naturligtvis gjort länge då. Jag menar... Man, man har ju äh, lanserat såna här jättestora äh, hoax <skratt> och, och, äh, som, som äh, riktiga nyheter väldigt länge då, och det vet vi ju. Men äh, det, det är alltså en, en minst lika stor del det här som man aldrig skriver om. Det, det är viktigt att komma, åt, komma ihåg och det är också så att vi har ju låtit, eller så att säga för oss, för de flesta människor då så är ju media våra ögon och öron och vi vi, liksom, vi vi skaffar oss vår bild av omvärlden genom att läsa media och det vi mm. läser i media det skapar ju vår bild och det som vi inte läser i media det skapar lika mycket vår, vår bild för att det är sånt vi aldrig eh, kommer i kontakt med och om vi stöter på det på något annat sätt än via media då fäster vi inte något särskilt stort hänsyn i det heller för att det är, ju ingen, det är ju ingen media som har skrivit om detta eller som har skildrat detta och då är det ju förmodligen antingen så är det inte intressant eller så är det inte sant va mm, Precis så, ja. mm. eh, De flesta har ju tyvärr bara en, en, en tankebana som är eh, inom det media beskriver alltså de har svårt att tänka utanför mm. boxen helt enkelt och, mm. eh, det är väl i och för sig naturligt och det är mm. de, de som styr vår värld har ju sett till att det är så. Eh, men eh, det är ju ofta så att de flestas tankar om olika event eller om olika saker eller hur världen funkar de kan summeras upp av en artikel eller två som man kan hitta på mainstream media på Aftonbladet exempelvis. Oavsett vilket eh, politiskt parti någon röstar på av de här mainstream Partierna och vad de tycker om eh, djur och natur och kost så har de läst det på Aftonbladet. Eh, det, det finns väldigt få människor upplever jag tyvärr som, som då ä, tänker utanför att eh, kanske är det här inte sant och kanske finns någonting mer. Och kanske finns det, precis som Patrik säger, eh, alltså det, det som inte visas, vad är det som inte visas och kanske är det mer sant eller närmare sanningen. Men tyvärr så, så är ju folk eh, indoktrinerade i att lita på auktoritet överhuvudtaget. Det inkluderar tidningar eh, och tv och media och dokumentärer som de ser på HBO och Netflix och så vidare och History Channel och Discovery Channel. Så att, eh, ja, det gäller att förstå liksom att, att det här är då ägt av en elitistisk grupp. Och det, och det var det jag tänkte komma till lite innan där, där Patrik och jag kanske skiljer oss lite. Men, eh, att det här är då gjort med, med fractional reserve banking under hundratals år som det verkar. Och, eh, att man har tagit över banksystemet i hela världen. Vilket är varför när de säger när det, att det är finanskrasch och Svenska Riksbanken inte lånar ut pengar längre, då gör inte Svenska Riksbanken det. Trots att den egentligen ägs av oss medborgare. Eh, samma sak med det... finska som är som finska. Så att, ja, precis. Ja. Exakt. Men, det, men då, då kommer vi ut till det. Det där är ju ingenting man skriver om. Det är ju ingen debatt Nej. som pågår. Det finns ju inga upprörda artiklar kring att, att Sverige och vi som nation inte kontrollerar vår egen valuta. Mm. Det, det, det, det kan man inte läsa. Det är någonting om i tidningarna. Nej. Så det är verkligen en sån sak som man inte skildrar. Och skildrar mm. man det inte så blir det en icke-fråga. Mm. Det här precis. går ju... Det här går ju igen i många saker som jag menar jag har ju börjat titta på sådana här saker som astronomi och fysik nu då. Det har ju börjat intressera mig med den här Simons modell och så vidare. Och det man ser också där då det är ju det att alltså jag håller ju med dig i det här med att vår internationella valuta eller vad man ska kalla den här fiat-valutan vi har som är ju papperslappar som trycks av ett antal, eh, privat, det är ett antal privata familjer som äger de här internationella bankerna och, och som gör pengar i tomma intet och, och eh, detta ska vi enligt lag då använda som betalmedel eller det var ingenting annat att välja på nu ska man ju till och med ta bort papperslapparna då, det ska bara vara ettor och nollor i datorer och bankkort och så vidare då. men mm. det här går ju i, går ju igen i allt va för att jag menar, det som blir så intressant då, om man börjar titta på det här med, med Simons modell. Och nu kommer jag ju tillbaka till den igen. Då. Jag, tyvärr, jag, jag, ska, jag ska inte uh, hålla på för mycket. Men alltså, där ser vi ju då att, att vetenskapen har man ju förvanskat också då. Och det har ju också med att göra med det här hur man skriver i media då. För att jag menar, vi har ju någonting som kallas för den, den vetenskapliga metoden. Och den säger ju det att inom vetenskapen, så om du har en hypotes, alltså om du har en idé om hur någonting funkar, till exempel gravitation då. Ja, mm. det du ska göra då, det är att du ska, hitta, du ska försöka hitta observationer eller experiment som motbevisar din hypotes. Alltså det är ju det man säger ibland i vetenskap att man kan aldrig bevisa någonting, man kan bara motbevisa saker. Mm. och om det då är så att man hittar sådana här observationer eller experiment som motbevisar hypotesen ja då faller mm. den du har gjort ett antagande som du har hittat ett exempel som motbevisar det antagandet och då har du inget antagande längre ja. men det här har man inte pysslat med inom vetenskapen man har helt frångått den här vetenskapliga metoden och sen är det så att man har skrivit om de här vetenskapsmännen och deras hypoteser Fast man har, ju, man har ju kallat det för lagar och teorier då. Vi har ju till exempel Einstein. Einstein har ju blivit han blivit utskrattad under sin samtid av den, de, de samtida vetenskapsmännen. Men det här är ju mm. ingenting man har skiljat i tidningarna eller i, i, i eh, media, utan man har skrivit fantastiska <skratt> eh, artiklar och böcker och, och, och gjort filmer om Einstein och presenterat honom som den, den främste tänkaren av dem alla. Och sen har det ju blivit så. Trots mm. att den hypotes han har då som nu kallas för en teori. Den, den har liksom ingen förankring i verkligheten. Den, den, mm. den, den kan inte bevisas och den har motbevisats. Och det som är så skrämmande är ju att man går ännu längre bak tillbaks då, nu nämnde jag ju Newton och tittar på de här eh, lagarna om gravitation så är ju det också någonting som har motbevisats av observationer. Vi har alltså ingen idé om vi kan inte räkna ut hur stor massa eh, en annan himlakropp har. Det är ju det som är Newtons antagande då, men det, det, det har vi liksom ingen täckning för att göra. Mm, ja, det blir en liten har, utläggning. Har vi har gått igenom. Men jag tänkte på det för report. att komma lite till eh, var, för det här är ju egentligen ett litet extra avsnitt kan man väl säga och vi pratade om den här attacken på Drottninggatan och vi hade ju ett visst modus operandi där som vi pratade om förra gången. Hur går sådana här aktioner till? Man har ju en, en rejäl övning ofta innan va? Och det såg vi på Drottninggatan och vi såg även bilder från den här övningen i tidningarna. Fast då... Då man inte att det var en övning utan då, var det, då framfördes det som bilder från den verkliga händelsen. Mm. Trots att de inte alls var från den platsen. Nej, eh, du hade väl lite koll på det Daniel. Du har sett, ja, dels, så, jag har ju tittat lite på det själv, jag har inte tittat så mycket på det här men jag har ju sett det att med hjälp av Google Street View så kan man ju se att de här människorna som eh, bar på skador och så vidare, de var ju inte i det området där den här ja. eh, attacken var då på Drottninggatan utan de var ett antal hundra meter bort. Stämmer. Mm, uh, men... vi gjorde det gjordes tidigare på dagen. Tio, ja. Kring, kring 10-24 på några av dem, i alla fall. Ja, men det var, det var samma dag då som, som den här övningen ägde rum då, eller? Ja, det verkar det vara det. Ja. Eh, det skulle kunna vara varit dagen innan i och för sig, men... Eh... Det var flera som sa att det var samma dag tidigare. Ja, ja. Så det kanske var. Mm. Ja. Det som är så intressant här och det som Martin har nosat rätt på: Det är ju det att vi är ju hemmahörande i Göteborg, jag och Martin. Och jag sitter och läser i en nättidning här som heter spanaren.se. Och där kan man läsa en artikel om en övning som ska äga rum här i Göteborg. Mm. Eh, och den ska, ske, den, den ska gå av stapeln 10. Nu läser jag ut tidningen här. Det finns en artikel som heter eh, Dagen då det blir liv på Stans gata. Och då står det så här. Klockan 10 till 15 den 12 april genomförs en stor katastrofövning. Själv verkligen den största hittills. Mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset och Försvarsmedicincentrum. Övningsscenariot är följande. En terroristattack riktas mot de kvarstående enheterna av Göteborgs garnison på Kärringberget. Allmänheten är inbjuden och det är många besökare på plats. Grindarna är öppna för allmänheten. Attack med laddad lastbil. Plötsligt forcerar en lastbil en annan grind och när den är framme vid åskådarna detoneras lasten med förödande resultat. Åskådarna reagerar inte oväntat alldeles för trögt och för sent eftersom de tror att lastbilen ingår i den övning de har blivit inbjudna att följa. Förvirringen är självklart stor. Attacken resulterar i dödsfall och ett hundratal mer eller mindre skadade. Som i sjukvårdsövningen representeras av så kallade skademarkörer. Alla dessa skadade ska transporteras från Kärringberget till Salgrenska med helikoptrar och bepansrade militärfordon. Det är dessa Transporter åtskilja kommer att märka av 12 april. Det blir liv på gatorna i väster och det är bra att så många som möjligt känner till att det bara är övning och inte ett skarpt läge. Men skarpt läge kan det ju bli när som helst och när man minst anar. Och det är därför övningen äger rum. Försvarsmakten har en kvalificerad och väl upparbetad vårdkedja för att hantera traumapatienter. Men inte kapacitet att vårda många allvarligt skadade samtidigt. Därför ligger det i vårt intresse att hela kedjan från skadade till omhändertagande på sjukhus fungerar väl. Så att här har vi alltså en, en övning som ska ske nu i Göteborg då, nu på torsdag. Mm. Och eh, som vi har sett tidigare då, så, så kan det ju mycket väl hända att eh, terroristattacker eh, inträffar strax efter såna här övningar. Mm. Så får vi väl hoppas att något liknande inte sker nu då. Ja, Men, det, eh, det, ja, det Det sker ju massa övningar där det inte händer någonting. Men de flesta mm. psykologiska operationer, eller om inte alla, har ju skett i samband med en övning. Så att, mm. eh, Jag har faktiskt tagit led från jobbet och ska ut och, och titta lite eh, omkring Kärinberget tänkte jag. Så får vi se ja. eh, om man kan... Se någon eh, kändis från någon annan operation som är där. Eller om man kommer så pass nära, det vet man inte. inte. Men eh, mitt tips är väl att det kanske sker någonting på fredag då. För att de, de flesta sådana psykologiska operationer sker ju på en fredag. För att då får ju eh, den stora massan eh, lite tid över helgen att bearbeta vad de just har fått se på fredagsnyheterna. Eh, det är ju som typ... John F. Kennedy mördes på en fredag Olof Palme mördes på en fredag och Drottninggatan var också på en fredag så att det är liksom de flesta av de här grejerna sker ju på en fredag och det är ju av en anledning ur propagandasynpunkt skulle jag säga då mm. Mm. Skulle det vara för att folk har tid att prata med varandra på helgen och många är lediga och tycker ja. att likadant och svälja propagandan tillsammans Jo, precis. Sitta i helgen och, och liksom titta på tv. Mm. Så... Jag vet inte, var var 11 september? Var det en fredag också? Det var kul. Att... Nej, det var en tisdag tror jag var. En tisdag, ja. Ja, ja. ja det var inte alla som är en fredag. Men... <laughs> ja. <laughs> ja. Det var garanterat en tisdag eller en torsdag, men jag tror att det var en tisdag. Ja. Mm. Men visst, det är, det är många som är fredagare. Jag vet det av eh, några som jag pratar med i, i forumet också. Bland annat Gaia då, på, eh, på Discord där. Mm. Eh, har också tagit upp några sådana där. Jag kommer inte ihåg alla han nämner. Han är duktig på det där. Mm. Mm. Eh. mm. Nej, och jag tänkte på det en annan sak som, som jag har hört. Det är ingenting jag, jag har bekräftat själv men jag vet inte om det var du som sa Martin att man skulle ha en, en omröstning i riksdagen eh, nu på fredag eller på, på torsdagen här ja, på torsdagen. Om, om ett svenskt... Var det på torsdagen? Ja, antingen var det NATO-medlemskap eller närmande av NATO så det är ju samma Ja just det, man, man skulle i alla fall ha en, en, en debatt och omröstning i riksdagen gällande ett svenskt närmande till NATO. Mm. Och det har man ju hört sedan tidigare i debatten att det här finns ju ett stort motstånd för detta eh, hos svenska folket. Det här med NATO och NATO-medlemskap. Eh, opinionen är ju inte alls för en sån sak. Men man skulle mycket väl kunna tänka sig om det, om det inträffar en väldigt stor, eh, tragisk eh, terroristattack eh, så kommer ju en sån här, eh, om, om man så att säga kommer fram till att om det här förslaget röstas igenom så kommer ju inte det efterföljas av någon vidare debatt, tror jag. Om, om det har hänt ett, ett stort, eh, tragiskt eh, terroristattentat precis i samband med detta. Nej. Och ja, vi får väl se. Jag menar, vi eh, vi ser ju många tecken här nu. Mm. Eh, Kring den här eh, övningen, och att det möjligen kan hända någonting, men vi är ju naturligtvis inte alls säkra på det. Mm. Men i så fall, och om man ser den här saken som då det här som ska eh, debatteras och röstas om i riksdagen, då har vi väl det här typiska, och det är väl det som eh, vi pratade lite om tidigare: det här man, man får igenom olika lagförslag och så vidare. Man har den här taktiken Action, Reaction, Solution. Alltså någonting mm. händer och det gör människor rädda och osäkra. Det är reaktionen och sen så kommer man med en lösning då på det här som man själv har hittat på. Och det har ju ingenting med själva saken att göra då utan det är ju för att man ska uppnå andra olika mål då. Och ja. i det här fallet så är det väl då ett, ett närmande till NATO eller ett NATO-medlemskap till Sverige som man är ute efter i så fall mm. Precis. Det kallas även för The, the Hegelian Dialect, för de som mm. vill kolla på det på YouTube exempelvis. Mm. Eh, men eh, jag håller med på det. Det har fått möjligt att de har något sånt i görningarna. Och att, eh, det är otroligt svårt givetvis för oss att sitta här och ha någon spåkula och veta exakt vad som kommer att hända. Men det som vi beskriver här är liksom någonting som vi har sett mycket av förut. Och, mm. uh, det, det är fullt möjligt att, uh, att de kör något event uh, i, i Göteborg på en fredag, fredag den 13, som uh, uh, brukar vara en hel dag för, för de som bestämmer. Och, uh, för att kanske då se till att Sverige kommer närmare NATO då. Mm. Uh, Folket vill uh, rösta igenom det här när de, när de har fått se det här eventet. Mm, precis. Mm. Och uh, då kan vi glida över till... Uh lite övervakningssamhället för jag får lite inbjudningar till ingenjörsjobb där det kommer lite inspirerande talare från näringsindustrin och temat på de här har varit för mig ganska skrämmande då att det var på den första då, 10 oktober 2016 där var bland annat vd för Ikano Bostad som stolt presenterade att Ikano Bostad nu samla, var ett värderingsstyrt företag. Och liksom då kan man, tänkte jag liksom, att vad har ett företag att göra egentligen med vad man har för värderingar? Det borde man ju kunna hålla för sig själv bara man liksom, kan utföra sitt jobb på ett korrekt sätt liksom. Men, men mer och mer så blir det tyvärr så i formuleringar på jobbannonser och sådär att de är måna om att man ska ha rätt värderingar och så, att de kanske lindar in det i andra ordalag. Men, men det är ju ett sätt att liksom stänga ut i sådana som inte tänker i, i boxen, skulle jag säga då. Och mm. ja, vidare så på våren 2017 var jag på en sån här ingenjörsjobb och då var det en... Jag kommer inte ihåg vilket företag han var på men det var en, en vd för ett lite mindre teknikföretag som stoltserade med att han, hade, han var en av de första som hade opererat in ett chip i handleden för att kunna öppna dörrar och göra livet lite, ja, lite enklare helt enkelt. Men, och, och Det här är ju då inspirationsföreläsning för ingenjörer, alltså framtidens samhällsbyggare när det gäller att utveckla ny, ny teknik. Så då, då får man en indikation på vad det är för teknik som de här ingenjörerna ska, ska utveckla då. Mm. Och sen har vi även hösten 2017 var på liknande. Och då var det Volvo som var där och då pratade de om självkörande bilar. Och det är ju en trend nu liksom att man bygger ju som bara den i städerna för att få in människor till städerna. Men då måste man även ändra infra infrastrukturen. Och då tänker ju de så här då att ja, alla som sitter och åker till bil till jobbet så, så ser man att det bara sitter en person så därför så måste vi ju ha självkörande bilar eh, till en början då. Men sen så kommer det om man ser till trenden så, så kommer det ju bli så att man inte själv kommer kunna äga en egen bil utan man kommer få kunna beställa som en taxipool då. Att det kommer en självkörande bil om man beställer den via en app och så. Är det andra resenärer som har beställt resa via den här appen som kanske är ungefär liknande då så får man samåka med dem till jobbet för då kan man ju få ner trafiken en fyra gånger eller sånt där och få in ytterligare människor och bygga höga hus och, och så. Men, men saken är ju att då kan man ju inte själv bestämma när man vill åka vart utan man är beroende av, av andra och liksom inte kunna, kunna köra sin egen bil. Mm så det var för mig och jag pratade, nu var jag där för en månad sedan igen och det var också Volvo då som pratade om självkörande bilar och då pratade jag med en ingenjör där som, som jobbade på Volvo lastvagnar och, in, och, och var med och utveckla den här tekniken och liksom han var, han var helt inne på att liksom i framtiden så kommer det vara obligatoriskt att ha självkörande bilar att liksom det kommer att bli förbjudet att, att köra bilar själva för att människor äh, gör misstag men det gör inte maskiner. Så, mm. så det är ju liksom den, den mentaliteten som, som ingjuts i ingenjörer på, på högskolorna. Då. Och, och Chalmers äh, äh, Chalmers har vi ju här i Göteborg och springer förbi där lite ibland och jag kan konstatera att hela Chalmers-området är kontantlöst. Alltså du kan inte köpa någonting med kontanter där. Inte böcker, inte ens en kaffe i kafeterian eller liksom printa ut saker i biblioteket. Utan allting ska ju gå via något kort som är spårbart tillbaka till dig då. Mm. Så det är, tycker jag är lite... Ja, det är lite skrämmande utveckling hur... hur Ja, hur man leder in ingenjörer. Att, att, att ingenjörerna är så, så oförstående för vad det är de själva håller på att skapa. Uh, att liksom ser de inte slutmålet med det hela. liksom att man, man, man är ju med och bygger sitt eget fängelse i princip. Liksom. För sen sen allt det här implementerat och sånt. Hur, hur ska man kunna ta sig loss då liksom? Det, det är min en fråga som jag ställer. mig. Ja, fast jag vill ändå säga det. Ja, jag kör Daniel. Du var först. Ja, ja nej. jag håller med om att de kanske borde, borde se det om man kan tycka det. Men eh, alltså indoktrineringen är ju hård. Och, eh, folk blir ju indoktrinerade hela sina liv av, av eh, utbildning och auktoritet och mainstreammedia. Eh, så att det, är, det är väl därför det är, det är så lätt att, att se också att, att skutan hela tiden seglar åt det hållet. Att... Eh, att det handlar hela tiden om det här kontrollsamhället om den här polisstaten, om den här övervakningen eh, Det är eh, och det är därför vi är här och har den här podden för att försöka få folk som lyssnar på det här och, och förstå att vi är ditåt eh, ska seglar segla hela tiden så att eh, ja, man, kan ju, man får ju helt enkelt hoppas på att de här ingenjörerna, några av dem kanske eh, lyssnar på vår podd eller någonting liknande och, och kommer till insikt och, och kan sprida det här men det är, det är ju väldigt svårt att få dem att och inse att de, att de gräver sin egen, egen grav. Det, det tror jag, eh, tyvärr. Mm. Så det gäller ju att nå en kritisk massa som ni har varit inne på tidigare och få ut det här till så, så många som möjligt så att man kan hjälpa varandra och bli bättre på att förstå att, att det finns folk som, som bestämmer här i världen som, som vill eh, inte vill oss väl helt enkelt och vill att eh, den här skutan seglar åt det här hållet och det här är kontrollen som samhällets håll mm. mm. Ja, väl talat mm. Mm. Jag tänkte precis på det Daniel, jag, jag eh, lyssnade på eh, några av våra tidigare poddar och så märkte jag det att jag kom in och avbröt dig några gånger tänkte jag tänkte bara nej varför gjorde jag det han, han, han sa ju <laughs> något så väldigt bra där <laughs> jag tänker verkligen på det nu att jag vill liksom ja. höra vad det var du hade fortsatt att säga men, men så kom jag in och så kom du av det. Liksom. men Aha. nej precis väldigt, väldigt bra reflektioner och jag, och jag tänkte på det också det här med alltså det vi, en sak som jag tror att det vi är viktigt att tänka på liksom, och, och jag menar vi har ju historien och jag tycker att man kan, man kan se mycket i historien och det är ju lätt att liksom, det är ju en sak som vi kan ha en distans till och, och jag menar jag tycker att människor ska tänka lite på det hur det till exempel var på medeltiden. Alltså då var det ju så att då fanns det ju en, en tro i Europa och det var liksom ingen ingen sån här tro som man kunde förhålla sig till utan det var en absolut tro och som upprätthölls upp, eh, av eh, eliten eller arden på den tiden. Och det, och den funkar ju så här va? att om du, inte, om du inte skötte dig som en vanlig medborgare så hamnade du i helvetet efter döden. Då brann du för evigt i va? Mm. Och det här var ju ingenting som människor liksom ifrågasatte. Det kunde man inte ifrågasätta. Utan det var ju viktigt att man gjorde så som, som, som länsman och prästen och... och påven eller kungen sa- va? för att annars skulle man hamna i helvetet- och människor gick omkring och var rädda för det. Att det kunde bli så. Va? Och jag tycker att- det är väl det som är lite- ett, ett kärnproblem vi har idag- att vi har, liksom en, vi har en annan tro- som vi lever i. Och den är uppbyggd av, av media- och det vi tror är riktig vetenskap och, och, och teknologiska framsteg som att vi åker ut i rymden och sådana här saker. Men vi måste faktiskt börja titta kritiskt på detta. Vi måste börja försöka tänka själv igen och, och, och, och titta på de här vittnesmålen om, om mirakel. Att vi åker till andra himla kroppar och så vidare. Vi måste börja titta kritiskt på detta och fråga oss, har det verkligen skett? Mm. Är det verkligen... Sådana här saker som sker eller är det mirakel man, man har skapat för att vidmakthålla en tro som, som man använder för att, att kunna eh, kunna ha social socialkontroll. För mm, det är ju det som man använt religion till. Ja. Och det är ju det i så fall som det här eh, systemet är till för. Va? Men... Och grejen är ju också det att om man väl ploppar ur detta, om man väl förstår de här sakerna som jag pratar om och det är väldigt svårt att göra för det är väldigt svårt att skaffa sig den distansen och kunna sätta upp de här hypoteserna och liksom ställa sig de här frågorna som vi pratar om men om man väl klarar det då kan man ju säga att om man kommer inte ur skogen va? Då, då kan man förhålla sig till detta och det är ett första steg men sen är det ju naturligtvis så att det här är ett jätteproblem och man vill ju liksom man man arbetar ju hela tiden med långsamma förändringar va och det är ju för att vi inte ska uppröras av det. För att vi inte ska märka vad som sker va. Och det är ju mm. precis som det här du beskriver Martin med, med självkörande bilar. Men jag kan väl sitta och skratta lite när jag hör detta. För att alltså, de måste ju få de här bilarna att funka först. Och det är ju inte det lättaste. Nej, nej. Men, äh... Och sen är det ju så med all teknik liksom också. Att det har en framsida och en baksida va. För att jag menar vi har ett jätteproblem med, med trafik och bilism idag. Och kan man få ner det. Ja, det är väl inte dåligt. Jag, menar, jag åker bussen med nöje för att jag tycker det jag har bra förbindelser och, och tycker det är väldigt skönt att slippa köra själva. Mm. Men det är klart att förlorar vi blir det, liksom, blir det här en del av kontrollsamhället och så är det ju med all den här tekniken som ramlar in nu att den kan användas till övervakningssamhället. Men den kan ju också hjälpa oss. Det kan ju finnas positiva saker med den också då va? Men, ja, men när, när, media, när, liksom när liksom världen ser ut så som den gör nu, då, då är det ju ett jätteproblem. Det, det är jag helt med på. Jo, det handlar ju om vem som sitter bakom knapparna och styr då. Men det, det, det man kan se tycker jag är ju det här, det är ju centraliseringen av makt som har skett, det är ju det vi har sett under de senaste hundra åren. Mm. Att, att de som sitter vid spakarna vill ha ännu mer makt att det blir stora företag köper upp mindre företag och, och det blir min, mer och mer svårt att vara egenföretagare och då har jag läst det här det fascinerat mig lite för dystopiska samhällsbilder och då har ju Alder Saxby skrivit en del böcker han har ju bland annat skrivit Det sköna nya värld men han har även skrivit en annan bok som heter Framtidens värld som jag tänkte läsa lite om där han beskriver just den här aspekten om, om centraliseringen av makt i samhället och som kan vara kopplat till här teknikutvecklingen. Då. Och där skriver han många historiker, sociologer och psykologer har skrivit mycket och bekymrat om det är pris som västerlänningar måste betala och fortsätta betala för teknologiska framsteg. Det påpekar till exempel att demokratin knappast kan tänkas blomstra i samhället där den politiska och den ekonomiska makten efterhand blir allt mer koncentrerad och centraliserad. Men teknolo teknologins framsteg leder till och fortsätter att leda till just en sådan koncentration och centralisering av makten. Allt eftersom massproduktionens maskineri effektiviseras tenderar till att bli mer komplicerat och mer dyrbart. Och till följd av mindre tillgängligt för en företagare som blott begränsade tillgångar, som har blott begränsade tillgångar. Dessutom kan massproduktion inte fungera utan massdistribution men denna skapar problem som endast de verkliga storföretagarna kan, tillf kan tillfredsställande lösa. I massproduktionens och massdistributionens värld befinner sig småföretagaren som saknar tillräckligt med arbetskapital i ett svårt underläge. I konkurrensen med storföretagen förlorar han pengar och slutligen sin ställning som självständig producent. Storföretagen har slukat honom. Allt eftersom småföretagarna försvinner kommer färre och färre människor i besittning av större och större ekonomisk makt. I en diktatur står de stora affärsföretagen vilkas tillkomst beror på teknologins framsteg. Och småföretagarnas därav följande bankrutt under kontroll av staten. Det vill säga en liten grupp partiledare, soldater, poliser och statstjänstemän som utför det order som de fått. I en kapitalistisk demokrati som till exempel Förenta Staterna kontrolleras de stora företagen av professor C. Wright Mills kallat makteliten. Denna maktelit sysselsätter direkt åtskilja miljoner människor i fabriker, kontor och butiker. Utövar kontrollen över många miljoner andra genom att låna den pengar och att köpa maktelitens varor och påverkar genom sitt innehav av masskommunikationens olika medel praktiskt taget alla människors tankar, känslor och handlingar. Så det var ett stycke jag tyckte mm. var ganska Ja, tenklig. det var inga roliga Nu ekar det här för mig. Ja, <laughs> ja det gör det. <laughs> ja, men Du brukar försvinna ganska direkt. Ja, nu försvann det. Ja, nu ja. försvann det. Ja. Ja, men det, ja. det här är liksom liksom, de, de skriver ju, berättar ju för oss vad det är de vill göra liksom de så här gamla böckerna ja. Men, och folk läser om det, men ändå har de har det här dubbeltänket. Att de håller två san äh, motstridiga sanna saker som, ja, som sant samtidigt då. Mm. Så... Nej och det är, väl, det är väl det här jag menar det som du beskriver där jag menar så här har det ju det här har ju inträffat i mänskliga samhällen genom historien genom <hör> att man att man har en, en, en makt och en elit som har eh, eller och så att säga och sen så blir de ifrågasatta va? och då ska de så att säga snörpa åt allting och, och förbjuda allt Småföretagande och, och yttrandefrihet och så vidare. Va? Men det, det, det funkar ju aldrig. Va? Det spricker ju alltid. Mm. Och jag tror och hoppas att, att samma sak kommer att ske här. Men det som är så intressant i detta också. Då, det är ju det att det här med yttrandefrihet. Det är ju någonting man har värnat om väldigt mycket i vårt samhälle. Historiskt. Att vi ska få säga och tycka vad vi vill. va Men nu verkar inte det vara en så högt skattad sak länge utan man har ju hela tiden det här och man hittar ju hela tiden de här action reaction solutions då för att kunna begränsa yttrandefriheten. För det är det ju det handlar om. För, för att yttrandefrihet det är ju någonting jättebra. Så länge vi vanliga människor inte fattar vad, vad det är som pågår. Så länge vi hålls så att säga, i mörkrött med hjälp av, av, av media och mirakel eller vad man ska kalla det va, och, och inte ser de här, stå, de här sakerna som, som sker va, hur, hur spelet fungerar, då är det jättebra med yttrandefrihet för att då då känner vi att vi får tycka och tänka och säga vad vi vill för att vi har liksom inte kommit på, vi har inte hittat någonting som spelar någon roll för dem att prata om. Men så fort det börjar hända att människor pratar om de här sakerna som vi pratar om, som faktiskt spelar någon roll för dem. Va? Då blir det eld i huset och, och försöker täppa till det här. Va? Och nu är det väl ett ja. jätteproblem när vi har det här med eh, media, eller vad säga med, med eh, internet och, och, och poddradio och forum och så vidare. Va? Och, men de har ju verkligen varit väldigt ambitiösa i att försöka täppa till och de arbetar ju så mycket med desinformation också. Det har ju varit ett väldigt framgångsrikt eh, koncept, det här med desinformation. Va? Att om, man, om man misstänker att det är något skumt med 9-11 till exempel och börjar jag forskar i det. Då, då stöter man ju på en. Eh, först så stöter man ju på alla de här eh, konstruerade konspirationsteorierna då, som, som ska förklara för hur det gick till. Då. Men i själva verket är det ju för att man inte ska komma den verkliga sanningen nära. Då, som all Nej. den här nyhetsinformationen finns. För jag, jag bara hoppa in där? Vi, när du pratar om tidningar så vill jag bara säga att eh, när det här uppvaknandet började bli någorlunda stort online på internet för några år sedan. Då, då behövde tidningarna en lösning till varför du som läser Aftonbladet och Svenska Dagbladet inte ska få kommentera. Då började man pumpa Robert Arsbergs propaganda med näthat och näthot och hela den här eh, karusellen. Och, och körde med att eh, det här var farligt och det här var inte bra. Och det här måste modereras och det här måste tas bort. Efter den serien så fimpade Aftonbladet och Svenska Dagbladet som jag var då för några år sedan var en nummerant på, då på de möjligheten att kommentera eh, tidningsartiklarna eh, eh, direkt samtidigt, med eller mindre de olika så kallade konkurrenterna situationstecken eh, då, då kunde man inte kommentera det längre så ja. om, man om man tittar idag på, på Aftonbladet så eh, jag är ju lite fotbollsnörd så alltså jag gillar ju fortfarande att läsa Silly bloggen ibland eh, och där man kan kommentera, men då kan du bara kommentera fotboll och, och eventuella transfers på sommaren eller januari fönstret. Och där nämns det ingenting om att det finns näthat och näthot och hela det här kittet. Även om folk kan vara lite fräcka mot varandra där och, och hata lite på varandra beroende på vad de tycker och tänker och håller på för fotbollslag. Men där är det inte ett problem för du får ändå bara diskutera fotboll. Men däremot så är det här ett jätteproblem om du skulle ha ett sånt öppet forum idag med relativt många vakna människor på, på nyheter där, där folk som vi skulle kunna gå in och kommentera och säga att eh, 9-11 är ett inside job. Det, det vill man ju förebygga då. Så det, då visar liksom bland annat Aftonbladet i alla fall och, och säkert andra också hur motsägelsefulla de är. De tycker liksom att det är superviktigt att det inte finns nätat och näthot så de tar bort att du kan kommentera artiklar. Men samtidigt får kommentera fotbolls fotbollsartiklar när det är silly season. –under mm. och det, det är så jävla konstigt. Och det, det här, allt det här hände liksom efter då att, att Robert Aschberg hade sprungit och, och pumpat den här propagandan på, på trean. och Då mm. hände precis det som Patrik beskriver, då, den här Hegelian dialect äh, action-reaction-solution. Ja, äh, just det. Jag, jag, jag tänkte på just det. Jag säger egentligen fel om den. Det heter ju problem-reaction-solution. Äh, eller, pro, eller ja. förlåt. Problem-reaction-solution. -reaction <laughs> ja, jag ja. tänkte också fel. Det börjar bli lite sent här. men äh, Eh, precis och det, det kan ju studera då återigen, Hegelian Dialect, kolla på det på, på Youtube om någon förklarar det bra för dig hur de gör det här i, i media hela tiden, precis som Patrick säger mm. eh, ja. Nej men det funkar ju så va? Man, man, man sätter sig nog ner att nu vill vi åstadkomma det här vad ska vi hitta för förevändning för att folk ska, ska gå med på den här förändringen som ju inte gagnar dem det minsta utan som bara är till för oss va Mm. Ja men då, då, kan vi, då kan vi vinkla det så här liksom, och så skriver vi och så vi hittar på det här, den här händelsen och så skriver vi om det i tidningarna och då kommer vi att skapa den opinion vi behöver för att det här beslutet ska kunna genomföras då. Precis och det är mm. det som är skärmen med 1984 och det sköna nya värld om man har läst om båda så är 1984 ju ren och skär kommunism att man... Man genomför saker med brutala metoder och folket är medvetna om att de är förtryckta. Medan i det sköna nya värld så kommer man till samma mål. Alltså en elit som styr medborgarna in i minsta detalj. Men där så är medborgarna inte medvetna om att de är så styrda av en elit utan de liksom följer med frivilligt. Och det skulle man kunna säga att det är situationen i Sverige idag. Att det är många paralleller man kan dra till det sköna nya värld. Det svenska samhället. Uh, jag tänkte att jag, jag vill gärna läsa. Jag har förberett uh, några uh, två stycken till här. Ur den här framtidens värld. Som jag tycker uh, um, är bra att kunna läsa igenom. För uh, jag känner igen mig mycket av det i alla fall. Och, uh, um, och nästa stycke så skriver han. Uh, Organisation är ofrånkomlig. Frihet uppstår och har någon... Mening endast inom en självstyrande enhet av fritt samarbetande individer. Men en organisation kan trots att den är ofrånkomlig också vara dödligt farlig. Allt för mycket, mycket en organisation förvandlar män och kvinnor till automater. Förkväver skaparlusten och avskaffar frihetens existensmöjligheter. Här som på andra håll är det säkrast att hålla sig mitt på vägen mellan de ytterligheter som kännetecknas av laissez-faire och ena sidan och fullständig kontroll- Andra. Under det förflutna seklet har teknologins successiva framsteg åtföljts av motsvarande framsteg i fråga om organisationen. Komplicerade maskinerier har, har måste få en motsvarighet i komplicerade sociala arrangemang avledda att fungera lika smidigt och effektivt som de nya produktionsmedlen. För att individerna ska kunna passa in i dessa organisationer har de måste avindividualisera sig. Har de tvingats förneka sin medfödda olikhet och anpassa sig efter ett standardmönster har måste göra sitt bästa för att bli automater. Överorganisationens avhumaniserande effekter förstärks av överbefolkningens avhumaniserande effekter. Allt eftersom industrin expanderar dras allt större delar av den allt större mänskligheten till stora städer- men livet i stora städer bidrar inte till att förbättra den själsliga hälsan eller vad vi hört finner man de flesta fallen av schizofreni bland industrislömmens mildrande invånarmassor. Eh, inte heller bidrar till, att, till detta liv att skapa den sortens frihet under ansvar som små självstyrande grupper som är grundförutsättning för en verklig demokrati. Stadslivet är anonym, anonymt och... Abstrakt. Människorna står i ett förhållande till varandra som bestäms inte av deras personlighet utan av deras förkroppslingar, vissa ekonomiska funktioner eller när de inte arbetar av deras oansvariga sökande efter underhållning. Utlämnande åt ett sådant liv känner sig individerna lätt ensamma och värdelösa. Deras existens upphör att ha någon, någon mening alls. Och det är väl lite det samhället jag tycker vi går emot nu. liksom Att det blir mer och mer automater och man äh, människor äh, tappar äh, oh, livslusten. Liksom, vad är det man ska leva för äh, egentligen? Vad är slutmålet med det här livet egentligen? Äh, och jag tror Men det är ju man... också. Oj, nu är det här igen när jag kommer in. Det verkar vara när jag sitter och är... Nu försvann det igen. Om man, om man pratar på bara så... så eh, ordnar det sig. Mm. Eh, jo, jag, Men alltså, jag Men jag kan ju tycka lite också sådär att man... Alltså, det är ju väldigt... Jag menar, de här sakerna som vi pratar om och som vi, vi har sett i ljuset på och som Ingen annan pratar om, tyvärr. Men det är ju väldigt viktigt. Att därför så, så gör vi det. Men alltså... Det är väldigt stort och det är väldigt svårt och det är väldigt problematiskt. Men jag tror ju verkligen att vi kan göra någonting. Men då krävs det ju... Det, det, det första som krävs ju att några pratar om det. Och det gör ju vi nu. Men det andra som krävs det är att människor börjar lyssna- och att de börjar ta in de här sakerna och förstår att det faktiskt kan ligga någonting i det vi säger. Och om man mm. väl kommer dit den, till den nivån eller den kritiska massan så, så, så kan man ju faktiskt eh, komma ur det. Eller som man säger, i alla fall skapa en större medvetenhet för det. För jag tror aldrig egentligen att vi kommer att komma ifrån den här problematiken. Jag tror att den alltid kommer att finnas i mänskliga samhällen. Men vi har ju en möjlighet att se det och förstå det och i så fall så har man ju också en möjlighet att som, som individ se att sånt här pågår och kunna agera utifrån det. För att jag menar vi, vi är en kort stund här på jorden. Det, det är ju liksom vi har en en, en begränsad möjlighet att handla men, men alla kan ju göra någonting och, och, och om man liksom ser sånt här och, och blir en gemensam kraft i det så kan man ju göra någonting men sen är det ju också det att man måste ju, man har ju ett eget ansvar också liksom hur man ser på livet, hur man tänker och så sådär det, det är väl den här vara att, att ge mig uh, ge mig, uh, vad är det styrka att acceptera det jag inte kan ändra på. Mod att ändra det jag kan ändra på. Förstånd att inse skillnaden då. Men eh, visst alltså vi. Det är ju mycket problem i vårt samhälle idag. Det är ju otroliga problem liksom. Och jag menar det är ju just det här med att man har vänt upp och ner på. på ja, vårt mänskliga vetande kan man väl säga. Att vi, vi, vi springer omkring och tror att sånt som är hälsosamt för oss. Eh, är det fast egentligen så. Så borde vi nog agera på helt andra sätt för att, att hålla oss friska men det, det förstår vi inte eftersom media har, har och den så kallade vetenskapen och propaganda som något annat och vi, vi springer omkring med, på jobb med arbetsuppgifter som vi nog egentligen inte Triv så väl med och som egentligen mest är skapade för att man vill hålla så många människor i sysselsättning som möjligt. För att om människor håller sig sysselsatta så börjar de inte fundera på sådana saker som som vi funderar på och pratar om. Så visst, och det där är en väldigt intressant bok den där och han har, han har skrivit mycket, han är haxlig och, och det är det är bra att läsa. Jag tror att det borde man göra mycket mer istället för att, och då menar jag inte att läsa Aftonbladet utan att läsa äldre böcker för det står, det står så mycket kloka sanna saker i dem och en, en sån här bok som jag tänker på som ju faktiskt i närmast i detalj beskriver hur vårt samhälle fungerar idag. Det är ju den här Edward Benays propaganda och det är ju dessutom en väldigt tunn bok. Jag tror den är på, på runt hundra sidor bara. Mm. Men den beskriver just på det här hur man liksom formar en opinion med hjälp av media då är väl det centrala. Och det är just också det här att... Och där pratar man ju mycket om att reklam- det är ju någonting uråldrigt. För att människor har ju börjat se igenom reklam. Va? Men om man, om man framställer saker och ting- som, som verkliga nyheter och händelser- då får man ju en mycket bättre effekt. va För att då, då tar ju folk det på allvar, naturligtvis. Mm. Så, ja. Ja, vet ni vad? Klockan börjar bli mycket här. Och jag, jag har... Grejer att göra imorgon eller jag på att säga men eh, Tack ska ni ha och det var och jag tycker att vi vi får väl liksom hoppa tillbaka lite till Till en central sak med den här podden då det var väl just det här att vi eh, Vi vill klinga en liten Varningsklocka för eh, Saker och ting i Göteborg den här eh, Torsdagen och fredagen och vi Vi får se vad som händer men eh, vi får ju hoppas att det bara är en vanlig övning. Det är väl mm. det vi helst vill. Att, uh... Men ska, och sen... så jag ska se vad jag kan ja, kanske kan köra. Jag har markerat ett avsnitt till. så kan, Om du behöver gå så kan vi köra lite till. Uh... Ja, jag kan sitta, jag ja. kan sitta kvar. Jag kan sitta kvar i stund Ja. ja. Uh... Men... Delen då uh, kastar jag mig på bussen. Då gör du det. Right. det. Tack så mycket. Ja. Och, ja, tack så mycket. Eh, vad som än händer på, på slutet av veckan här så eh, är det nog ganska mycket så att det handlar om eh, foton som har tagits under en övning med katastrofskådespelare. Men vi får väl se. Vi Ska får se. En... Mm. No. Okej, okay, okay. tack till någon killar. Ha det gott. Ja, tack till right. ja. hej, hej. ni som har lyssnat. Ja, hej. Hej. Ja, hej. Hej. Jo, jag tänkte ha ett sista stycke att läsa i den här framtidens värld. Så jag tänkte att jag, jag läser det också. Och det gäller det här propaganda som Patrick var inne, eh, inne på då. Och då skriver Huxley. När det gäller propaganda förutsåg det tidigare förespråkarna för allmän läskunnighet och fri press bara två möjligheter. Propagandan skulle kunna vara sann eller falsk. Det förutsåg inte vad som i själva verket inträffade framför allt i våra västliga kapitalistiska demokratier, skapandet av en jättelik kommunikationsindustri, sysselsatt huvudsakligen inte med vad som är sant eller falskt, utan med det overkliga, det mer eller mindre absolut oviktiga. Det lyckades kort sagt inte ta med i beräkningen att människan har en nästan omättlig aptit på förströelser för fick de flesta människor aldrig denna tid helt tillfredsställd. Det kunde längta efter förstörelser, men dessa tillhandahölls inte. Det var jul bara en gång om året. Det var långt mellan festligheterna. Det var få som läste. Och mycket litet att läsa. Och det fanns som mest liknande bion i vårt grannkvarter var församlingskyrkan. Men föreställningarna där var i, i hur. Det förekom regelbundet något enformiga. För att finna förhållanden som ens av avlägset påminner om dagens måste vi gå tillbaka till det kejsliga rom där befolkningen höll sig på ett gott humör genom ständigt förekommande gratistoser av all sorts underhållning. Från poetiska dramer till gladiatorfäktningar, från Vergilius-uppläsningar till boxningar från konserter till militärparader och offentliga avrättningar. Men inte ens i Rom fanns det någonting som kunde jämföras med en oavbrutna förstörelser som nu skapas genom tidningar och tidskrifter, genom radio, television och film. I det sköna nya värld utnyttjar man avsiktligt idelig förstörelse av det mest fascinerande slag, orgi, porgi och andra som, som instrument för att hindra folk att ägna alltför stor uppmärksamhet åt de sociala och politiska realiteterna. Religionens värde är inte densamma som underhållningens, men de båda liknar varandra genom att i hög grad vara icke av denna världen. Båda innebär förstörelse och om man lever länge och utan avbrott i dem kan båda bli vad Marx kallade opium för folket. Bara det vaksamma kan bevara sin, sina fri- och rättigheter, bara det som är och intelligenta alerta kan räkna med att effektivt styra sig själva på ett demokrat. Sätt. Ett samhälle vars flesta medlemmar inte är större delen av sin tid dväls bland realiteter utan på, på annat håll i det eskapistiska världar som utgörs av sport och gottgör, gottköpsromantik av mytologi och metafysiska fantasier kommer att få det svårt att stå emot infiltrationen av personer som vill behärska och kontrollera detta samhälle. Dagens diktatorer förlitar sig på i sin propaganda främst på att upprepa, undertrycka och rationalisera. Att upprepa slagord som du vill erkända som sanna, att undertrycka fakta som du vill hålla människor i okunnighet och samt att väcka och rationalisera de känslor som kan utnyttjas i partiers och statens intresse. När man bättre förstår den konst, den vetenskap som består i att påverka människors psyken ska morgondagens diktatorer Otvivelaktigt lära sig att kombinera dessa metoder med de ständiga förströelser vilka numera västen hotar att i en flod av oväsentlighet dränka den förnuftsmässiga propaganda som är ett villkor för att man ska kunna bevara individens frihet och rädda de dem demokratiska institutionerna. Så det var det. Sista stycket. Ja. Mm. Ehm, så det handlar ju om psykologi och styra, styra oss. Skulle jag säga. Precis. Så, och som spin-off på det då så kan vi ta och läsa lite ur den, eller, den artikel som News har skrivit om poängsystemet i Kina. Där har man alltså ett socialt betygssystem ska man införa i Kina. Och det är ju inte långt ifrån att det är Införs här heller då. Så då, då skriver han. Det, det låter som hämtat ur en dystopisk framtidsfilm. Men det är sant. Den 1 maj 2018 kommer Kinas myndigheter att starta ett socialt betygssystem. Som ska ranka medborgarnas värde och lydnad. Den som inte gör rätt för sig bestraffas. År 2020 blir rankingen obligatorisk för alla kineser. Och var och en ska få sina unika medborgarpoäng enligt ett statligt värderingssystem. Och felaktiga beteenden kommer att bestraffas. Och här är några exempel. Slarv med sopsorteringen. Trafikförseelser. Spridning av falsk information. Rökning på ställen med rökförbud. Bråk på offentliga platser. Tjuvåkning utan bilet på tåg. Att inte betala socialförsäkringen. vägran att betala böter eller skatt. För mycket dataspelande. Fuskande när det gäller akademiska meriter. Så, ja. Myndigheten som annonserat om införandet av ett socialt betygssystem för medborgare är National Development and Reform Commission och idén kommer från Kinas högsta ledare Xi Jinping. Och hans plan är att upprätta ett socialt betygssystem som följer principen en gång opålitlig, alltid begränsad, skriver Reuters. Principen undertecknar åtta ministerier, luftfartsmyndigheten och Supreme People's Court. Eh, ja, så man vill ju betygsätta medborgarna. Inte liksom eh, bara sätta dem i fängelse om, om de gör något olagligt utan eh, saker som inte är olagliga och ge fängelsestraff utan bara beteendet ska man alltså rang rangordna. Mm. <laughs> så, och det är ju inte långt ifrån att det blir så här i Sverige Det är liksom Alla länder är väl på olika nivåer I, i den här utvecklingen Precis de, är, de driver ju en agenda Där de verkar latcha Med olika typer av koncept I, i olika länder eh, Där eh, Det verkar som att man Använder Kina då ibland till kanske Mer Extrema grejer och så, så hävdar man då att han, Xi Jinping, har, har skrivit det här, fast det är är eh, andra som gjort det. Jo, ja. Eh, sagt att han ska genomföra det. Men de teknologiska hjälpmedlen för att införa sådana här typer av kontroll, de kommer ju nära. Det finns ju så här ansiktsigenkänningskameror och sånt som, som känner igen människor när de går ute på stan och liksom. Eh, ja. Mm spårar exakt vart de har rört sig och sen så kan man ju ha vilka man umgås med och pratar med om det är då någon som har en lite lägre rangordning där då så kanske ens eget sjunker då så att då kan man ju styra folk att inte umgås med sådana som staten har rangordnat som, som mindre ja. har mindre betyg så det blir ju ja det, det blir ju inget kul samhälle att leva i direkt Nej. Men där kan jag också ta att jag här i äh, Göteborg så har ju HSB, äh, Living Lab. Äh, och det är en forskningsanläggning äh, där det bor studenter som äh, ett forskarlag, forskar på hur, hur de rör sig och, och så i lägenheten. Så hela det här huset är full, fyllt av sensorer. Som övervakar när man liksom öppnar kylen och hur mycket man går in och ut genom olika dörrar. Och, och liksom, ja, det är ju totala Big Brother-huset då. Mm. Och, och det här huset har ett samarbete med, med NASA av en anledning. Så att jag var på en föreläsning för något år sedan av en Larry Tubbs som är gästforskare på Chalmers från NASA och han, han har ju då ett samarbete med HSB i min lab, där de säger att de ska de använder den här forskningen till att, att se hur man kan få människor att kunna åka till Mars då. Men, men det vet ju vi som har, har lyssnat på den här podden då att det åker inga människor till Mars då, så, så frågan är vad, vad är, ska den här forskningen användas till i så fall mm. och, och för mig är det ju det, är ju det här Agenda 2030 och Agenda 21 Att få människor Flytta in i städer Och avsäga sig Privata ägandet Ja Att bli mer Beroende av Staten helt enkelt Precis mm. Mm. Ja Det är ditt att det lutar Precis och där på HSP så har de även ett så här flytande kontor. Så innan hade man ju fasta kontorsplatser. Att man liksom fick sitta, ha en egen dator. Man kunde liksom sätta upp bilder på sina barn och sina nära och kära. Och göra lite personligt och så. Men nu så konstaterar man där då att, man, att det är ju alltid lite folk ute och reser. Och sådana som inte är på plats. Så att då, då köper man en lite mindre kontor. Och så har man ett flytande kontor då, så att då har man ju bara olika datorer där man får logga in och så gör man det papperslöst samtidigt så att det finns inga inga papper utan allting ska ske digitalt. Så det blir ju... Ja, man, man känner sig ju inte hemma på, på ett sånt sätt då liksom. Nej. Mm. Ja. Har du något mer att ta upp Daniel? Eller? Äh, nej. Eh, tror jag att jag har fått med det jag tänkt? Mm. Eh, att eh, ja, vi skulle kunna sätta punkt här. Mm. vi sätter punkt och så, mm. så äh, får vi komma tillbaka med ett nytt och späckat avsnitt om äh, två, tre veckor igen kanske då. Ja, precis. Mm. Eh, så förhoppningsvis händer ingenting fredag den 13. Eh, om det gör det så får vi väl uh, ta upp det i uh, episoden efteråt helt enkelt. Japp. Yep. Ja, vi kommenterar i vilket fall som helst. Ja. Okej. Okay. <laughs> Tack så mycket All för right. att uh, ni har lyssnat. Ja, god kväll. Mm, god kväll. Keep your hands off my stack. <laughs> New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football. Team. <laughs> Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one for long and whose width is one foot. <laughs> <inaudible> <inaudible> <inaudible> We don't need no education We don't need no thought control Question of education to teach people to be on their guard against the sort of verbal booby traps into which they're always being led, to analyze the kind of things that are said to them. Uh, I think it's terribly important to insist on individual values, that every human being is unique. And it is, of course, on this genetical basis that the whole idea of the value of freedom is based. This is Aldous Huxley a man haunted by a vision of hell on earth. Mr. Huxley wrote Brave New World, a novel that predicted that someday the entire world would live under a frightful dictatorship. Today, Mr. Huxley says that his fictional world of horror is probably just around the corner for all of us. There are a number of impersonal forces which are pushing in the direction of less and less freedom. The first of them can be called overpopulation. The whole essence of biological life on earth is a question of balance. And what we have done is to practice death control in a most intensive manner without balancing this with birth control at the other end. In the underdeveloped countries, people have less to eat and less goods, and the central government has to take over more and more responsibility for keeping the ship of state on an even keel. And then, of course, you're likely to get social unrest under such conditions, with again an intervention of the central government. One sees here a pattern which seems to be pushing very strongly towards a totalitarian regime. Are there specific devices or uh, methods of communication which diminish our freedoms? Well, there are certainly devices which can be used in this way. They used terror on the one kind, brute force on the one hand, but he also used a very efficient form of propaganda. He had the radio, which he used to the fullest extent, mm -hmm. and was able to impose his will on an immense mass of people. I mean, the Germans were a highly educated people. We mustn't be caught by surprise by our own advancing technology. This has happened again and again in history. And suddenly people have found themselves in a situation which they didn't foresee and doing all sorts of things they didn't really want to do. At present, the television, I think, is being used quite harmlessly. But, I mean, imagine, which must be the situation in all communist countries, where the television, where it exists, is always saying the same thing the whole time, is always driving along, it's drumming in of a single idea all the time. It's obviously an immensely powerful instrument. All technology is in itself morally neutral, These are just powers which can either be used well or ill. It's the same thing with atomic energy. We can either use it to blow ourselves up or we can use it as a substitute for the coal and the oil which are running out. In this book of mine, Brave New World, uh, I postulated a substance called soma, which was a very... A versatile drug, it would make people feel happy in small doses, make them see visions in medium doses, and it would send them to sleep in large doses. I think it's quite on the cards that we may have drugs which will profoundly change our mental states without doing us any harm. What is going to happen in the future is the dictators will find, as the old saying goes, that you can do everything with bayonets except sit on them. But if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled. And this they will do, partly by drugs, partly by these uh, new techniques of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his uh, subconscious and his uh, deeper emotions, making him actually love his Slavery. I mean, I think this is the danger, that actually people may be in some ways happy under the new regime, but they will be happy in a situation where they oughtn't to be happy. Writing about American political campaigns, you say all that is needed is money and a candidate who can be coached to look sincere. Well, this is uh, this idea that the candidates had to be merchandised as though they were soap or toothpaste, and that you had to depend entirely on the personality. I'm, I mean, the personality is important, but there are certainly people with an extremely amiable personality, particularly on TV, who might not necessarily be very good uh, in positions of political trust. I mean, what does a democracy depend on? A democracy depends on the individual voter making an intelligent and rational choice for what he regards as his enlightened self-interest in any given circumstance. But what these people are doing is to try to bypass the rational side of man and to appeal directly to these unconscious forces below the surface so that you are in a way making nonsense of the whole democratic procedure, which is based on conscious choice of, on rational grounds. I must say, I still believe in democracy. If we can make the best of the creative activities of the people on top, plus those of the people on the bottom, so much the better. Mr. Huxley, I surely thank you for spending this half hour with us, and I wish you Godspeed, sir. Thank you.